Kolika je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga doostajnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svedočim, da je Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa salame Allahu rob i njegov poslanik. Neka je salavati selam na njega, na njegovu časnu porodicu i sve ashaabe. Ovo je treće predavanje iz ciklusa serijala predavanja o predznacima sudnjeg dana U prethodna dva predavanja bilo je riječi o samom značenju predznaka sudnjeg dana, zatim o činjenici da vrijeme nastupa sudnjeg dana, a isto tako i bilo kojeg predznaka ne poznaje niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. Ispominjali smo brojne šarijatske tekstove iz Kur'ana i hadisa koji govore o tome, u prilog tome Da jedino Allah subhanahu wa ta'ala poznaje vrijeme nastupa sudnjeg dana i islamski učenjaci tome pridodaju također i predznake sudnjeg dana. Pa smo spomenuli 187. ajed sura Araf, 63. ajed sura Ahzab, 34. ajed sura Luqman, 59. ajed sura Al-An'am, zatim poznati hadis Džibrila, zatim hadis koga također bilježi ima Muslima, da je prije na mjesec dana Allahov poslanik Alihi salatu selam upitan o nastupu sudnjeg dana pa se naljutio žestoko ukorio onoga koji ga je upitao i rekao zar mene pitate kada će nastupiti sudnji dan a znanje o tome posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Podakl pa hadis i previše jasan da čak ni Najodabraniji poslanik Alihi Selatusam nije poznavao vrijeme nastupa Sudnjeg dana. Zatim je bilo riječi o malim i velikim predznakima Sudnjeg dana općenito, odnosno definiciji, odnosno razlici između malih i velikih predznaka Sudnjeg dana, gdje smo spomenuli dakle tri osnovne razlike. Zatim je bilo više riječi o koristima, blagodatima, vrijednostima vjerovanja u predznake Sudnjeg dana, izučavanja Jeli, čitanja o preznacima sudnjeg dana, koja je korist u tome za nas? Pa smo spomenuli otprilike nekih desetak koristi, gdje smo spomenuli dakle, prvu korist da izučavanje, učenje, slušanje ili traženje znanja o preznacima sudnjeg dana time popravljamo onaj peti rukn imana, budući dakle, da je vjerovanje o sudnji dan jedan od ruknova imana, pa dakle, ono što prethodi sudnjem danu i ono što će doći za sudnjeg dana također, dakle, ubraja se sudnji dan i to dakle, izučavanjem tih preznaka sudnjeg dana učvršćujemo svoje vjerovanje, povećavamo svoje vjerovanje, što je bila e, dakle, druga korist. Zatim e, bilo je od koristi da e, govor o priznacima sudnijih dana i posjedovanje znanja o priznacima sudnijih dana jedan je od najjačih dokaza u dokazivanju poslanstva Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ili tako pa smo također govorili da izučavanje predznaka sudnjeg dana saznajemo kako se na šerijatski način ophoditi sa preznacima sudnjeg dana ukoliko ih i doživimo. Zatim da se pripremamo. Zatim govor o predznacima sudnjeg dana ne znači umrtljivanje ambicija, već dakle buđenje, nemarni da se eli nemarni probude, da se pripreme, da se povrati Allah subhanu ve taala i pripremi za taj dan. Zatim e, isčitavanjem o predznacima sudnjeg dana dolazimo do odgovora na pojedina šerijatska fikska pitanja pa smo eli spominali hadis o Dejjalu koji će boraviti 40 dana na zemlji, prvi dan će trajati kao godina, drugi dan kao mjesec, treći dan kao sedmica, pa smo, jeli, povezali to sa nekim šerijatskim fikskim pitanjima. I zatim, jeli, zadnja korist je bila širenja Allahu je dželila dželalu džel, vjeru, odnosno danas, govor o preznačima sunnijih dana postiče je da širimo Allahu subhanahu wa ta ta'ala vjeru, da ne čekamo medija, da ne odmaramo, da ne zapostavljamo dobra djela, jer Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, je i njegovi ashabisu žurili da što više čini dobri dijela i naprotiv ostavio nam je ovu poruku Allahov poslanika alejhi salatun da požurimo prije nego što nam dođe šest stvari u jednom hadisu je li gdje se spomnje sudnji dan i pojedini preznaci sudnjeg dana. Zatim prošli putaj bilo je tako dakle vrijedno ne znam koliko ste zapisali, koliko ste razumjeli, koliko ste se vraćali dakle neke smjernice, pravila u obhođenju sa preznacima sudnjeg dana. Budući dakle da se U svakom vremenu mnogo govori o preznacima sudnjeg dana, da li ispravno ili neispravno i te kako su nam potrebne te smjernice, ti ta, ta dakle pravila. Pa prvo pravilo je bilo blagost, dakle u obhođenju sa preznacima sudnjeg dana, nepožurivanje, dobro provjeravanje vijesti, gdje smo spomnjali pojedina predanja, prije svega brojne hadise, zatim predanja od Ashaba Tabina gdje smo spomenuli onaj upečatljiv dokaz koji govori dakle u prilog jeli provjeravanju vijesti koji se tiču preznaka sudnjeg dana od Hafsa ibn Lijasa kada je upitao Sufjana Seuria rahimahullahu teala da mnogo ljudi u tom vremenu su govorili o Mehdiu šta kažeš ti za Mehdija pa je rekao koliko prođe pored tvojih vrata nemoj mu se priključivati sve dok ne vidiš gomilu ljudi da se iskupila oko njega sve dok mu gomila ljudi ne počne davati prisegu odnosno dok se potpuno ne ubijediš Je on Mehdi, nemoj dakle da požuruješ. Zatim, drugo pravilo je bilo da ne smatramo nemogućim da se pojedini od preznaka sudnjeg dana dogodi u našem vremenu, pa smo spominjali brojne šarijatske tekstove ili slučajeve ashaba da su misli da je čak deđal iza, medinskih palmi, kada im je Allahov poslanika Alihi Salucan govorio tako, upečatlio, odizao glas, puštao glas, zatrvenio se i slično u detalje opisivao deđala, pomisli su da je iza medinskih palmi. Zatim kada se proširila fitna, smutnja o Ibnu Sayyadu, jeli, jednom od medinskih židova koji je rođen slijep, dakle čorav, mnogi od ashaba su tvrdili da je on deđal, prije nego što je Allahov poslanika Alihi Salucan ga ispitao i uvjerio se da on nije deđal. I kao što vam je poznato, spominjali smo govore pojedini islamski učinjama kada su oni i dalje ostali na stavu da je taj čovjek deđali da će se ponovo pojaviti pred sudnji dan. Dok je ispravnije mišljenje da je on jedan od Dejjala, dakle ne onaj zadnji Dejjal koji će se pojaviti pred sudnji dan, već dakle jedan od lažljivaca Dejjala. Što je ispravnije mišljenje, kako spominje da hađaru svome fethul bariju. Zatim je bilo riječi da se mi ne prenemažemo, da ne učestvujemo u ostvarivanju tih predznaka sudnjeg dana, ukoliko dakle, čujemo za pojedini predznak sudnjeg dana, da mi svojim rukama ne doprinosimo njegovoj pojavi ili njegovoj brzoj, brzoj pojavi. Također, vođenje računa u redoslijedu pojave predznaka sudnjeg dana. Dakle, kada izučavamo, naučimo kako će se koji predznak sudnjeg dana dešavati u pojedinim čarijatskim tekstojima, došao je dakle, redoslijed određenih predznaka sudnjeg dana, dok... Pojedini preznac su samo onako da će se desiti gotovo. Međutim, dakle, kako je bitno da poznajemo one koji su, o kojima je došao spomen i njihov redoslijed, pa ćemo zaključiti da se pod oslobođenjem Istambula, ne misli na ono prvo oslobođenje, već će doći ponovno oslobođenje, jer se prije tog preznaka spominje velika bitka izvan Medine, zatim odmah nakon oslobođenja Istambula, jeli spominje se pojava Dejala. Zatim spomine se dolazak Isa, dolazak Daddjala, zatim izlazak Đudže, Đudžaponi pa koji tvrde da se brana srušila i da se pojavio je Đudžim Đurđević odavnina. Od komentarišu i pojašnjavaju dostovi narodi, ali ovi narodi treba da kažu pojavu Daddjala, a još više pojavu Isa. Alihi vala nebina, salat salam. Možda nekako pokušavaju isfilozofirati da je deđal televizor ili da je deđal uh, ameriška politika, njihova strategija, da je ušla u svaku kuću, međutim ne mogu nikako da dokažu pojavu i sa alihi vala nebina, salatu, salam. Također, je li iščekivanje preznaka sudnjeg dana kada naučimo da će se desiti tako, tako, tako, to ne znači da trebamo čakati, nalaktiti nogu preko noge i iščekivati, već zakle trebamo maksimalno se truditi da što više činimo dobrih dijela, ali kada počnu dolaziti preznat sudnjeg dana, narošto veliki preznat sudnjeg dana poče vrijeme biti smutnje, zabrinutosti, smetenosti, zbunjenosti ili za sigurno onaj čovjek koji nije usrajavao prije u dobrim djelima neće moći dakle u tim vremenima da se snađe i da bude skoncentriran u svom ibadetu ako ga i bude činio. I poznato mi je da se slično dešavalo za vrijeme ashaba. Poznato mi je ili ne znam to sam to spomenuo prošli puta kada se sunce pomračilo. Taj Allahov poslanik alejselallahu sallam pomislio da su već da nastupaju priznati sudnjeg dana pa je požurio malo se dakle izgubio Allaho poslanika Ali požurio da klanja namaz za palmarčeinje sunca, pa je umjesto svog ogrtača uzeo od svoje suproge ogrtač. Toliko je Allaho poslanik Ali Hissalosan bio se prepao. Bio se prepao, mislio da nastupa sudnji dan, odnosno pojedini preznat sudnjeg dana, pa je uzeo ženski ogrtač, jer je zagrnuo se i krenuo do mesida, pa ga jedan od ashaba sustigao sa njegovim ogrtačem i stavio mu zatim je klanjao najduži namaz. Nije ostavio i badet, iako je mislio da su tu već preznaci, nastupaju. Klanjao je najdužinama, sa najdužim rukom, sa najdužom seždom i slično. I takvi su jeli, bili jashabi, iako su eto, pojedini od njih smatrali da je Dejjal već tu jeli na pomalu nisu ostavljali ibadit, nisu ostavljali borbu, nisu ostavljali ili pozivanju Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također nije dozvoljno spuštati šarijatske tekstove na današnju stvarnost, koliko pojedinosti iz tih tekstova, pojedinosti, te pojedinosti su prisutne u našoj stvarnosti. Ako je nešto iz hadisa koji govori o preznacima sudnjeg dana ostvarilo se, vidimo je li u našoj stvarnosti, a nešto ostalo nije, jeli, ne smijemo reći da je to preznak sudnjeg dana, već je na nama da čekamo, jeli, nećemo niti potvrditi, niti negirati, već ćemo čekati da se obistini do kraja, pa ćemo vidjeti da li se radi o preznaku sudnjeg dana ili ne. Ha, pa ovi koji imaju web strance, tamo na njihovim web strancema nalazi se ovaj slučaj povlačenja vode Eufrata, jeli, i prosijavanja zlata, i, jeli, tamo na početku stave hadis o tom preznaku sudnjeg dana, mi ne, ne možemo, niti smijemo potvrti da je ovo preznak sudnjeg dana. Sve dok, jeli, čekamo, moramo da čekamo, na kraju, ako se obistini da se <coughs> voda provuče, povuče, izađe brdo zlata. Naprotiv, tamo u tim tekstovima stoji proračun, kad će se ta voda, jeli, provući, što je tekako diskutabilno, dakle, ulazimo u procijenu kada će se pojaviti taj preznak sudnjeg dana, a znanje o tome poznaje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato tak Ne smijemo, dakle, spuštati, već, dakle, telakuf moramo čekati dok se ili obistini preznak sudnjeg dana ili, dakle, pojasni nam se da nije to od preznaka sudnjeg dana. Zatim bila je sedmo pravilo, sedma smjernica, ogrančavanje kada govorimo o preznacima sudnjeg dana na Kur'an i vjerodostojni Sunnet. Da ne govorimo o preznacima sudnjeg dana osim putem Kur'ana i vjerodostojnih hadisa, dakle, izmišljeni hadisi, slabi hadisi, nekakvi snovi i slično, jeli, njima se ne smije dokazivati kada se govori u prezvancima sudnjeg dana. I ono što nam bude nejasno trebamo vrati učenim ljudima, onim ljudima koji poznaju jeli, te šarijetske tekstove <hle> bolje od nas, ako nam je nešto nejasno bilo je jeli, par primjera oko ovog osvojenja Istambula, oko povlačenja Taberijskog jezera, jer se 70-80. godina potpuno to jezero povuklo, jeli, e, presušilo pa se ne misli dakle na to presušivanje, već doće ponovno presušivanje, jer to presušivanje je došlo u govoru Ja'džu i Međžuru da će on dakle biti razlog tog presušivanja jezera Taberijskog jezera. Zato dakle govoru preznacima sudnjeg dana nije nemalo lahak, istraživanje, zaključivanje i tako dakle nije poželjno. Stoga dakle treba se ograničiti na govor is Kur'ana i Sunneta i preporučio bi knjigu, mislim da je prevedena i štampa na preznaci sudnjeg dana mali, srednji i veliki od Jusufa Vabila magistarski, magistarski rad magistarski rad mislim da je govorio o preznacima sudnjeg dana samo na osnovu vjerodostojnih ili dobrih hadisa, dakle, kojima se može dokazivati pa bi dakle preporučio tu knjigu Jusuf Vabil, magistarski rad preznac sudnjeg dana, mali, srednji i veliki zatim večera su za Allah, subhanahu wa ta'la, dozvolu, govorimo nešto o malim preznacima sudnjeg dana. Mali preznaci sudnjeg dana, s obzirom na njihovo dešavanje, jesu li se dogodili ili ne, dijele se na tri vrste. Mali preznaci sudnjeg dana, jesu li se dogodili ili ne, ili se ponešto od njih je dogodilo, ponešto će se još dogoditi. Dijelomično su se dogodili, dijele se dakle na tri vrste. Pa preznaci koji su se dogodili, onako kako je njima obvijestio Allahov poslanika alaihi sallacom i završili su se. Zatim preznaci čiji su se samo počeci, kroz primjere ćete shvatiti, čiji su se samo počeci ostvarili dok dakle nisu se potpuno ostvarili. Ostvarit se ili u budućnosti ili pred dan. I preznaci sudnjeg dana od koji se ništa nije počelo još ostvarivati već se dakle oni u potpunosti ostvariti pred dan. Dakle preznaci koji su ostvarili i završili Preznaci, koji se počeli odvijati nisu u potpulnu, potpulni su se u budućnosti i preznati sudnjeg dana koji uopće, dakle, ništa od njih nije e, počelo se dešavati, već će se dešavati, jeli, predsudnji dan. Pa, bit će večeras i u narednim, ako Bog da, druženjima, predavanjima, govor e, o tim predznacima sudnjeg dana, pa ćete vi prepoznati i mi ćemo naglasiti o kojima se predznacima sudnjeg dana radi. Dakle, prvi mali preznak sudnjeg dana jeste poslanstvo Allahovu poslanika, aleyhi salatu wasalam. Bi ahtetu nebi sallallahu alihi wa alihi wa salam. U hadisu ko ga prinosi Sahli ibn Sad radijallahu ta'ala, Allahovu poslanika, aleyhi salatu wasalam, je ja, rekao Bu'ithtu ana wasaa kehaateyni, vayushiru wa bi isba'ihi feyamudduhu maa. Rekao je Allahovu poslanika, aleyhi salatu wasalam, ja i sudnji dan smo poslani ovako ja i sudnji dan smo blizu i poslani smo ovako, pa je pokazao, jel u ovom hadisu kod imama Buharije stoji da je pokazao samo dva prsta, dok kod imama muslima stoji, dakle, pojašnjenje koja dva prsta da je pokazao srednji prst i kaži prst da ih je, dakle, sastavio jedan uz drugi, kako stoji u hadisu enesa radijallahu talan kod imama muslima. Pa, dakle, prvi mali preznak sudnjeg dana jeste poslanstvo Allahovog poslanika, ali ih i za njega nema poslanika, niti vjerovjesnika, ima samo Sudnji dan. Ima samo sudnji dan. Dakle, nema vjerovjesnika ni poslanika, već ima sudnji, sudnji dan. Jeli, upravo kao što srednji prst dolazi nakon kaže prsta. Zatim, drugi mali preznak sudnjeg dana jeste mautun nebi, sallallahu alihi wa, wa sallam, smrt Allahovog poslanika, alihi wa salatu wa sallam. <gled> Imam Buharija bilježio Daufa ibn Malika jedan poduži hadis, u njemu se, dakle, spominju ti preznaci sudnjeg dana, pa ćemo, jeli, taj hadis citirati i nadovezati se na njega i vraćati na njega kod govora o malim preznalcima sudnjeg dana. Pa Allah u poslanika, alihi salatu, wasalam, rekao je, Aufu ibn Maliku, radijallahu ta'ala, uđud siten bejne jedejsa, broj, i očekuj šest stvari pred sudnji dan. Broj, dakle, te stvari, desće se šest stvari pred sudnji dan. Pa je rekao na prvom mjestu, mauti moja smrt. Rekao je Allah u poslanika, alihi moja smrt. Zatim je rekao, thumne fethu beytil maktis, zatim osvojenje, oslobođenje beytil maktisa, mešću do laksa. Thumne mutanun jahudu fikum ke ku asil ganen, zatim doće kolera ili velika bolest koja će vas uzimati mnogo, mnogo će vas dakle usmrćivati, mnogo će od vas umrijeti zbog te bolesti, te kolere, kao što mnogo od nje umirale životinje, konkretno ovce. Thumme istifadatul mali hatta ju'tar režulu Mijete dinar fe jadallu sakhitan Zatim će doći do uvećanja bogatstva Uvećanja imetka toliko da će čovjek davati Stotinu zlatnika neće imati komeda da Da će ostati dakle tako Ostati će zbunjen nema komeda da da daj imetak Thumme fitnetun la jebqa bejtu minal arabi Illa dehalethu Zatim će nastupiti fitna smutnja koja neće ostaviti ni nijednu kuću arabskoj da neće uću nju. Neće ostaviti nijednog araba da neće ga dakle posjetiti ta fitna. Thumme hudnetun tekunu bejnekum vabajne beni al-asfer. Zatim ugovor primirje koje će biti između vas i kršćana. Fijatunakum tahta 80 gajeta tahta kull gajeta 12000 paćoni prekršiti taj ugovor pa će vam doći sa vojskom sa 80 barjaka ili 80 zastava ispod svake zastave 12000 ratnika borac kako bilježi imamo Bukharija No mi požurijat no mi požurivati rekli smo da ne požurajemo Rekli smo da ne požurimo. Pa dakle u ovom hadisu jasno Allaho poslanik alihi salam sam spominje preznak sudnjeg dana njegovu smrt. Njegovu smrt. Zatim na drugom mjestu spomenuje osvojenje Bejtul Maktisa i to se desilo za vrijeme Omera radi Allaho te alam 15. ali 16. godine po hijri. Zatim u ovom hadisu se spominje ova kolera, ova bolest jeli tada kada se desila bila je poznata kao ta'un amuvasu jer je desila se u tom mjestu Amuvasu ta bolest ta kolera od koje je umrlo mnogo, mnogo muslimana, od koje je, kako kažu historičari, historičari umrlo 25.000 muslimana. Među njima je... Ha, povjerenik umeta. Ko je povjerenik umeta? Uh -huh. Evo ubejde, Amir ibn Đarrah radijallahu ta'ala i taj preznak sudnjeg dana, mali preznak dogodio se 18. godine po hijđari, po misljenju većine historičara Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala kaže ovaj preznak pojavio se za vrijeme hilafeta Omera nakon osvojenja Beytul Maktisa, dakle Beytul Maktis 15. ili 16. godine, ali zatim 18. godine da se ovaj mali preznak sudnjeg dana Ta'un Amuvas desio se u predijelu Amuvasa a zatim jeli proširio se na Šam Zatim u ovom hadisu je spomenut sledeći mali preznak sudnjeg dana, to je uvećavanje imetka. Uvećavanje imetka i ovaj preznak sudnjeg dana jeste od onej druge vrste malih preznaka sudnjeg dana. Nešto od njega se desilo, dogodilo, nije se dakle upotpunio, upotpunit će se predsudnji dan dakle večanje i izobilje bogatstva i nepostanju osobe kojoj bi se udjelila sadaka pa dakle i drugi hadisi govore o ovom preznaku sudnjeg dana i upotpunjavaju govore dakle da će se e, to najveće izobilje bogatstva naj, najviše metka deseti presudni dan odnosno za vrijeme Isa alih ibn al-Nebina salat usun pa ćemo vidjeti dakle to kroz hadise i komentare priznati učeniaka. Bilježi imam Buharija je Muslima debu Buhari radi Allahu ta'ala, da i Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam alejkum. La taqumu as-sa'atu mal Neće naступиti sudnji dan sve dok se među vama ne povećana uveća, sve dok ne dođe dakle do uh, mnoštva bogatstva među vama u vašim rukama. Fa yafizu. Dakle dru drugi dodatak. Pa će ga biti u izobilu, mnogo koliko, htta juhimma rabbel mali meni akbelu sadaqatehu, svedok vlasnik imetka, dakle toliko će biti imetka u izobilju, svedok vlasnik imetka se ne zabrine kome da da svoju sadaqu, bude se brinu, niko, ne može, niko ne, neće da primi go zekat, ne može da primi go zekat, dakle toliko je bilo bogatstva. Pa kaže <coughs> dalje, ono što se desi presudni dan wa hatta ya'ridahu fayaqulu alladhi ya'riduhu 'alayhi la ara bali bihi pa će ga čak nuditi ići od jednog do drugog od jednog do drugog čak davati onome koji ne zaslužuje taj imetak ta, tu sadaku taj zekat pa će čovjek reći ja nemam nikakve potrebe za tvojom sadakom za tvojim imetkom Dakle, neće nastupiti sudnji dan sve dok se imetak ne poveća, bude ga u izobilju, pa se vlasnik imetka zabrine, ko će primiti njegovu sadaku pa će ga nuditi, svoj imetak nuditi, a onaj kome bude nuđeno reći će ja nemam nikakve potrebe za njim. Hafiz ibn Hađar, r.a. pojašnjava ovaj hadis u svom vrijednom dijelu Fethul Bari pa kaže, ovaj hadis ukazuje na tri situacije, na tri stanja. Prva situacija, obnožavanje, povećavanje imetka. Pa će doći ljudima vrijeme, ili došlo je vrijeme kada će imati mnogo imetka. To se dogodilo za vrijeme ashaba. Još za vrijeme ashaba, dakle, došlo je do povećavanja, omnožavanja imetka. Nadam što za vrijeme? Omera, radijallahu ta'ala, kada je došlo do velikih osvajanja. I mnogi ashabi su tada bili bogati. Kao što vam je poznato, i često smo spominjali da su pojedini ashabi umirali, ostavljali iza sebe i meta koji se poslije kada se dijelio cijepao maltene sjekirama. Toliko je ostajalo zlata jeli, i bogatstva iza njih. Jeli. Za vrijeme Omera radijallahu ta'ala, dakle ovaj prvi dio se desio. Zatim drugo stanje, <coughs> stoji u hadisu, fe je izobilje u imetku. Toliko da nikon, jedan čovjek nije imao <coughs> potrebe za imetkom drugog čovjeka. Hata yuhimma rabbul mali mani akbele sadakatehu. Toliko da vlasnik imetka se zabrne ko će primiti njegov zekat, njegov sadaku, kome da da. Pa se to dogodilo u vrijeme Omera ibn Abdelaziza, rahimahullahu ta'ala. Omer ibn Abdelaziza, rahimahullah ta'ala. Čijem on bio unog? Omer ibn Hatabu, radijelallahu ta'ala, kojeg često spominjio, je kao petog pravidnog halifu, koji je e, doveo islamski ummet u ovo stanje izubilja za koliko godina? Samo za dvije godine. Vlado je od 99. do 101. godine, 101. godine po hijri. I dakle, doveo je do ovakvog stanja da nije čovjek imao kome da da zadaku jer svi su bili i živjeli u izobilju. U njegovo vrijeme, kaže Ibn Hajar, čovjek bi nudio svoju sadaku, svoj zekad, pa nije mogao pronaći nikoga ko bi primio njegovu sadaku. Omer radi Omer rahmehu tela svojom pravdom dakle nakon svakako Allah hoj dozvole obogatio je ljude. I treće stanje, treća situacija, od njoj govori hadis: hatta ya'ridahu fiqul allazi ya'riduhu alayhi la bihi. Sve dok dakle čovjek ne bude tražio, nudio svoj imetak, davao ga, a onaj kome bude taj imetak nuđen, on će reći ja nemam nikakve potrebe. Za tim imetkom, kaže ibn Hadžar ovo će se dogoditi za vrijeme isa alayhi wa alannabina salatu vesselam kada se zemlja očisti od nevjerstva, kada se zemlja očisti od kufra, kada se ukine dizija, kada samo budu živjeli na zemlji muslimani, pa će dakle zemlja biti berićetna, pa će nebesa također jeli ono što budu spuštali, u tome će biti veliki berićet, vrijeme će biti berićetno, pa se spominje dakle u predznacima koji govore o tome kako će jedna ovca moći da svojim mlijekom ili jedna životinja svojim mlijekom da podmiri cijelo pleme ili cijelu <kuh> porodicu i slično. Pojedine učenjaci kažu da će se ovaj detalj, zadnji dakle, iz ovog hadisa desiti kada ljudi budu potjerani vatrom na mahšer, na mjesto iskupljanja. Dakle, jedan od zadnjih preznaka svodnjeg dana, kada vatra, kada se pojavi, bude tjerala ljude do mjesta iskupljanja, je budu trebali dakle da se iskupe, pa onda, ukoliko čovjek bude nekome nudio i metak, niko neće prihvat, imaće veću ubriku jer ide na mjesto iskupljanja i pripremi za sudnji dan. Zatim, šesti preznak sudnjeg dana, mali preznak sudnjeg dana, pojava fitneta, nerejda, smutnji. U hadisu Ebu Musa, ili Eš'arja, radijallahu ta'ala, Allaho poslanika, aleyhi salatu wasalam, je rekao inne bijine jedej sa' fitenen, kao pitaj leili mudni doista presudni dan ce nastupiti fitne, smutnje iskušenja koje će biti tamne mrkle jele cudne mrlje kao dio mrlje noći i usbihu rajulu fiha mu'mina wa yumsy kafira wa yumsy mu'mina wa u takvim fitnama smutnjama iskušenjima čovjek je osvanuti kao vjernik A omrknuti kao nevjernik ili omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'imi. Ha, opet dakle vraćamo se kada ovaj hadis čujemo na ono prvo pravilo da budemo blagi, da ne žurimo da provjeravamo. Onaj koji bude sjedio biće bolji od onog koji je ostao. Dakle onaj koji bude pribra, pribrani u tim vremenima pa bude sjedio Bolji od onoga koji već ustao i razmišljao da se povede za tim fitnama i smotnjama. Zatim kaže dalje: "Vel qa'imu fiha khairun min onaj koji bude stajao i dalje razmišljao hoćeli ili neće bolji od onoga koji već krenuo. "Wal fiha khairun min as-sa'i", onaj koji bude išao, ali ide i iš, pješke sporije, bolji od onoga koji bude žurio. Khaliu <coughs> katim fitnama smotnjama. Hadis bilježi Ahmed Abu Dawud, Ibnu Mađe Haqim, Shaykh Al-Bani, ali ihratilo očenio ga je vjeru dostanim. U hadisu Abu Huraira, radijallahu talan, koga bilježi ima muslim, Allaho poslanika, aleyhi salatu wasalam, je rekao Badiru bil a'mali fitena, te qita i lejli il mudlim, požurite sa dobrim djelima prije nego što vam nastupe fitnes, smutnje, iskušenja koje će biti mrkla kao mrkle noći i usbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbih kafira onima će čovjek osvanjivati kao vjernik omrknuti kao nevjernik ili omrknuti kao vjernik osvanuti kao nevjernik je bi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya au bi'ardin min ad-dunya prodavaće svoju vjeru za nešto bezvrijedno od dunjalaka pa ove smutnje i ovaj hadis također ulazi u ono drugo vrstu predznaka sudnjeg dana. Nešto od njih se dogodilo i počelo se događati veću vremenu ashaba radijallahu anhum, a nešto od njih će se dogoditi pred sudnji dan. Pa dakle, od tih smutnji koji su se počele pojavljivati, ti fitni jeste ubistvo Osmana radijallahu talan. Koga su ubili? Eškad nas, jeli najgori, najgori ljudi. I vjerovjesnik alihi salatu sam je nagovijestio Osmanu radijallahu talan njegovo ubistvo. Njegovu, dak, ne daću koja će ga zadesiti. Pa poznat vam je dobro hadis Ebu Musa le-eš'ariya, radij Allahotelom, kad je jedne prilike Allahov poslanika Alihi Salacom bio u Medinsku, jednoj medinskoj bašti, pa je došao Omer, radij Allahotelom, tražio dozvolu da uđe, pa Allahov poslanika Alihi Salacom rekao Ebu Musa'u, pusti ga, neka uđe i obraduj ga dženetom pa je ušao u Bekr, zatim je došao Omer radijallahu ta'ala zatražio dozvolu da uđe, pa je rekao Allahu poslaniku alejhi sallallahu dozvoli mu neka uđe i obradi ga džennetom. Zatim je došao Osman radijallahu ta'ala i zatražio dozvolu da uđe, pa je rekao Allahu poslaniku alejhi sallallahu söm dozvolimo dopustimo neka uđe i obradi ga džennetom sa nadacjom koja će ga pogoditi. Sa nedačom i ga, obavijesi ga također o nedači koja će ga pogoditi. Pa Ibn Hajar, rahimahullah, kaže, kako je pronicljivo, vjerovijesnik, alihi salatu u islam, istaknuo je samo Osmanu da će ga zadesiti nedača. Iako je omera zadesila nedača? Jomer je ubijen. Kao i Osman je ubijen. Međutim, od koga je Omer ubijen, od koga je Osman ubijen? Osmana su poga pogađale, ne da će kakve nisu pogađale, Omera, radi Omer radi Allaho Omer radi Allaho kada je na samrti došao o sebi, upitao je koga je ubio. Pa kada je čuo da je to Međusija ili židov ili kršćanin, zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'la što ga nije ubila ruka koja pada na seždu Allahu subhanahu wa ta'la. Međutim, od koga je Osman ubijen? Ubijen je od takvih ljudi koji su naprotiv prizivali jeli, da su oni najbolji ljudi. Oni su tražili hilafet svoje ruke, tražili su od Osmana radijallahu talan ta jeli da ostavi se hilafeta. Zatim od smutnji za vrijeme ashaba jeste podjela i sukobi muslimana. Bitka oko 9 jeli Aisha radijallahu talan ta zatim jeli bitka na Sifinu, pojava Havariđa, Kaderija i pojedine od ovih smutnji Allaho poslanika alihi sallacan spominje u hadisima. Pa kaže u hadisu koga bilježi imam Bukharija i muslim Latat neće nastupiti sudnji dan sve dok se dvije velike skupine ne sukobe i sve dok među njima ne dođe do velikog pokolja do velikog ubijanja a sve jedna će tvrditi da je na istini poziv jedne i druge skupine jeste istina. Pa kaže Ibn Hajar rahimehullah teala ove dvije skupine su skupina Aliya radhiyallahu taalan i skupina Muaviye radhiyallahu taalan. Značenje riječi poziv će im biti jedan to jest svi će biti na islamu, svi će biti muslimani svi četvrti da su na istini i to je dakle najispravnije mišljenje a također postoje mišljenje koje je blizu dakle ovoga da će svako od njih pozivati se na istinu svako će tvrditi dakle da je on da ima dokaza onoga što govori pa je muaviya radijallahu ta'ala tražio tražio osmanove ubice dok je aliya radijallahu ta'ala tražio od Moavije da mu dadne prisegu da ojačaju da se međusobno ojačaju pa će onda dakle završiti sa osmanovim ubicima ubicama i svakako dakle ovo, ovo je smutnja fitna u koju ne smijemo mnogo jeli, ulaziti govoriti o njima, svakako da nas Allah sačuva jeli, da govorimo o ashabima nešto loše, bilo dakle o Ali radijallahu ta'ala ili Muavi radijallahu ta'ala ili dakle drugim ashabima jer kao što se kaže kao što je rekao Hasan el Basri rahimahullahu ta'ala Allah je sačuvao ove fitne naše ruke i naša tijela pa je na nama da sačuvamo svoje jezike na nama da sačuvamo svoje jeske dakle da ne govorimo ništa osim jeli dobro o njime jer dakle kao što tvrde da su jedni i drugi imali dokaz, čak dakle dešavale se čudne stvari, i kao što je poznato prije svega nije učestvalo mnogo ashaba mali, mali broj učestvalo ashaba najgori koji su učestvali su dakle ljudi koji su ubili osmana i on se podijeli u jedan i u drugi tabor jeli? čak se znalo dešavati da se vodi bitka Pa kad dođe vrijeme namaza, prouči se ezan i svi klanjaju u jednom džematu. Jedni i drugi, klanjaju za jednim imam. Zatim kad se završi namaz nastavlja se borba. Jer su jedni i drugi smatrali da su na istini i da im je obaveza, šerijetska obaveza da se bore za to. I kad god bi Alija radije Allaho tala, ni Moavija sklopili ugovor primirje, tije najgori ljudi bi se podijelili u jedan i drugi tabor i noću zapodjenuli, započivali bi borbu. Ispaljivali bi dakle strijele s jedne na drugu stranu. Kaže šehol islam ibnu tajmih rahimahullahu tala, najveći dio onih koji su izabrali borbu, koji su bili željni borbe i prosipanja krvi, jeli iz oba dvije skupine ni se pokoravali, ni slušali ni ali ni Moaviju. Oni su došli rad svojih ciljeva. Nisu htjeli ni da dakle pomognu Aliju, niti da pomognu Muaviju radijellahu talan. Alija i Muavija, kako kaže šehol islam, tražili su od boraca da se prestane praljevati krv, ali su oni, jel, ovi su ih nadjačali, jel. I nema sumnje svakako da je Alija radijellahu talan bio, jel, bliže istine da je bio u pravu. Od Muavija radijallahu talan, tome govore hadisi, kao što je hadis abu Sa'id al-Hudrija radijallahu talan, koga bilježi ima muslim, dakle vjerodostan, Allah, poslanik alihi salatu wasalam, kaže temruku ma rikaten inde firqati min al muslimin yaqtuluha awlat ta'ifatajni bil haq. Jeli, od muslimana, jeli, iz muslimana pojavit se skupina koja će izaći, dakle od muslimana izdvojit se i protiv se boriti skupina koja je bliža istini. Ko se, dakle ovdje se govori o havariđima koji će se izdvojiti iz muslimana. Jel Marika jeste drugo ime za havarić? on će se izdvojiti iz muslimana, protiv njega će se boriti skupina koja je bliže istini od ove dvije skupine. Ko se borio protiv havariđa? Alija radijallahu ta radi ta'ala. Alija radijallahu ta'ala. Dakoj postoji hadis koji gađe imam bazar koji govori, u, ide u prilog Alijinog stava, da je taj stav bio na istini, pa kaže Zayd ibn Vahb, bili smo kod Huzeife, pa nas je upitao kako je vaše stanje, šta je s vama, a izašli su oni koji su iste vjere kao vi i udaraju jedne i druge sabljama, pa smo odgovorili šta nam savjetuješ Huzeife, dakle Huzeife radijelulloh talan plemeniti ashab, rekao je držite se one skupine koja se poziva na pokornost Ali radijelulloh talan oni su odrište se nje jer je ona ta skupina na istini <clears throat> i ovaj rat ovaj praznak sudnijeg dana mali praznak sudnijeg dana desio se kako kažu u 36. godine po hidžri nemio doga događaj svakako svima nama jer je poginulo iz obje skupine bili su dakle muslimani smatramo ih takvim 70.000 ljudi 70.000 ljudi 70.000 ljudi je i dakle pojava havariđa Bila je tada, desila se, počela se pojavila 36. 37. godine, jeli, po hijđri, ali je radijallahu talan borio se protiv njih, obznanio o borbu protiv njih nakon što su ubili plemeni toga shaba, Abdullaha ibn Hababa ibn Arata, njegovu suprugu i njegovo dijete, kao što je poznat, jeli, taj slučaj kada je prolazio Abdullaha ibn Hababa ibn Arata, jeli, pored njih, pa su ga presrili na putu, pitali ga pojedina pitanja, zatim ga ubili, pitali ga, jeli, hadise, šta prenosio od Allahovog poslanika, ali je spomenuo hadis o njima, spomenuo o pa su ga zbog toga ubili, ubili su njegovu suprugu, zatim, razporili njen stomak, izvadili dijete i ubili, zaklali dijete. Kad je došao haber, ta vijezda, ali je radi Allah, htl onda im obilisao vojsku i zaustavio sva druga ratovanja, ratovanja na drugim mjestima, pozabavio se ovim havarđima. Pa kada se borio protiv njih u poznatoj bici Nehravanj, tražio je čovjeka po karakteristnom izgledu, jer ga je Allah, poslanik alihi sallam, obavijestio da će se boriti protiv skupine čiji će jedan dakle, od vođa biti čovjek zu sudeje. Dakle, to je bio naziv za čovjeka koji jednu ruku nije imao, bio je dakle, sakat u jednu ruku i završetak dakle, te, njegove sakate ruke izgledao je poput bradavice na ženskoj dojci. Tako dakle, ruka se završavala sa bradavicom. Pa Ali, radijallahu ta'ala, nakon što se desila ova bitka protiv njih u Nehravanu, naredio je ashabima i ostalima da traže takvog čovjeka. Pa su tražili, tražili, tražili, nisu mogli naći. Vrate se Ali, među ubijenim, među ranjenim traži su nisu mogli naći. Vrate se Ali, radijallahu ta'ala, ne možemo naći, nema čovjek. Kaže, ma kadeba Rasulullah. Allahov poslanik nije slagao. Niti sam ja vama slagao, ja sam čuo da Allaho poslanika, alihi salicam ovom, tražite. Pa su tražili, tražili, tražili, tražili, zatim su došli do velike jeli, gomile e, ljudi naslagani jedni na drugih, jeli poginulih, ubijenih, pa su skidali jednog, drugog, trećeg i na kraju su došli do tog čovjeka. Koji je, dakle, jednu ruku imao koja se završavala na takav način. Pa Aliha radijel Allaho talem, kada je obavješten, kada je čuo za to, kebberao srđede, ali ilahi srđede te šukr je li pao i na seđo Allahu subhanahu wa taala seđo zahvale i tada je zasigurno znao da se borio protiv elitnih ljudi tih havariđa Abu Said radijallahu taala prenosi da je čuo vjerovjesnika alejhi salatu vesselam kako kaže yakhruju fi hadhihi al من qawmun tahqiruna salatakum ma salatihim yaqrauna Dakle ummetu ili iz ovog ummeta pojaviće se narod kada vidite njihov namaz preziraćete svoj namaz Učiće Kur'an međutim kur, učenje Kur'ana neće prelaziti dalje od njihovih grla dakle učiće Kur'anu Kur'anu propisi jedna 3 Kur'ana govori o propisima međutim dakle u njihovom životu nema tih propisa ne prelazi Kur'an dalje od njihovih grla dakle samo se zadržavaju na učenju din, izlazit će iz vjere ili udaljavat se od vjere kao što se, poslije dva tumačenja, kao što se kada strijela izbaci iz luka, brzo udaljava, odlazi ili kao što strijela brzo prolazi kroz ulov. Ramije je također ulov, ono na što se baca strijela. Prolazi kroz ulov, pa će jedan od njih doći uzeti tu strijelu koja je prošla kroz ulov, dakle govori o Havariđima, pojavi Havariđa. Jeli, pa će ta strijela proći kroz ulovo, zatim će doći jedan od njih i uzeti tu strijelu i pogledati. Ništa na vrhu, ništa na sredini, ništa dole na perajima nema od ulova, od mesa. Nije ništa ostalo od mesa. Tako isto, njihov je primjer. Na njih vjera ne ostavlja nikakvog traga. Kao što ova strila brzo prolazi kroz ulovi, ništa ne ostaje od ulova na njoj, isto tako oni brzo ulaze i izlaze iz vjere, ništa vjera dakle na njima ne ostavlja nikakvog, nikakvog traga. Alija radijallahu talam prenosi da je Allaho poslanika alihi salatu wasalam rekao Se jahruđu qavmun fi ahjiri zeman, ahdathul asnan, sufaha, sufahaul ahlam carré Yaqulu Nemin Khri kaulilberrijje laju đavizu imimanaom Hanažirahom jemruku nemmined din, keima jerukku Sehmu Minerremije. Predsudniji danć se ocijepiti jedna grupa. mlađih ljudi su ljudih razmišljanja s govorom koji će u svojoj ispoljašnosti ličiti na istinu. Govoriće Kur Anu, a želiće jeli nešto drugo. Kao što je ali je radilah hotelom koji prenosi o ovaj Hadis, često bi navu za njih govoriti riči istine kojima se želi. Laž. Dakle, ono što su Havariđi govorili, jel, govorili su Kur'anom i to su istinite riječi. Međutim, želili su time da opravdaju, jel, svoje stavove. Kaže Allaho poslanike, alihi salata, sallam, njihovo vjerovanje neće prelaziti njihovo, njihove grkljane. Dakle, ovdje stoji iman. Njihov iman će se zadržavati samo na govoru, kao što i, jel, udaljavaće se od vjeri, kao što se udaljava strijela iz luka kada bude bačena. A Ibn Umar, radijallahu ta'alan, smatrao je Havarđe najgorim Allahovim stvorenjima. I rekao je, dakle, bitna osobina, koja se nalazi kod pojedinaca danas, da spuštaju ajete koji su objavljeni povodom nevjernika, spuštaju na vjernike. Ajete koji govore o nevjernicima, oni ih spuštaju, dakle, na vjernike. Kako bilježi Imam Bukhari u svome sahihu? I ova skupina Havariđa pojavljivaće se u svakoj generaciji, pojavljivaće se u svakom narodu, svakom stoljeću. I ostaće sve do pojave Deđala i boriće se sa Deđalom. Ibn Almeh radijallahu ta'lanuhuma prenosi da je Allaho poslanik Alihi Salatu sam rekao pojaviće se osobe koje će učiti Kur'an, ali njihovo učenje neće prelaziti njihova grla. Kada god se pojave u bilo kojoj generaciji da se pojave, jeli bit će suzbijeni jeli suzbijeni drugi će ih jeli e, muslimani suzbijati pa kaže Ibnu Omer čuo sam Allahov poslanika Alihi Salocam da je rekao kad god se pojave u bilo kojoj generaciji bit će sasvičeni suzbijeni više od 20 puta zatim će na kraju izaći sa državom kako bila Žibnu Mače pa ove riječi Ibnu Omera više od 20 puta ima dva značenja Ili je Ibn Omer radijallahu talanuhma čuo više od 20 puta o, ove riječi od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ili je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao da će 20 puta ili više od 20 puta biti sasjecani, suzbijani, međutim, dakle, ostaće u svakoj generaciji. Javljaće se u svakoj generaciji, ostaće jeli, njihovo sjeme, zatim će se pojaviti za vrijeme držala i boriti se s njim. Jelimo? Od tih bitnih odlika Havariđa, ako neko želi da zapiše, jeste jeli, smatranje muslimana nevjernicima zbog velikih griha. Ukoliko neko uh, počini veliki grih, smatrali su ga nevjernicima. Jedna od osobina. Zatim izlazak na muslimanske vladare, izlazak na džemate muslimana, izokretanje tekstova, dakle tekst, hadis ili koran govori o nečemu, oni dakle govori o svome, dakle okreću značenje tog teksta. Zatim, mnoštvo neznalica, kao što je jasno došlo u hadisu, da samo dakle znaju da uče, da čitaju, međutim, jeli, a ne, ne poznaju značenje toga. Kao što a, na 12. stranci Sura al-Bekare govori, Allah subhanahu wa ta'ala, Sura al-Bekare o tome, jelimo, mhm? وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّنُ Pa ovaj prijevod koji postoji nije ispravan. Ovako kako je Ova prevedeno u postojićem prijevodu, taj prijevod nije ispravan. <totototot> وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ I od njih ima nepismenih koji ne znaju ništa drugo osim da čitaju. Allahovu knj znaju samo da čitaju a kada govore, govore po pretpostavkama dakle Allah subhanahu wa ta'ala za nas koji znamo samo čitati Kur'an kaže da smo nepismeni da poznaju Allahovu knjigu oni koji poznaju značenje Allahove knjige značenje njegovih riječi oni su pismeni a oni koji samo znaju čitati oni su nepismeni i kada govore takvi nepismeni govore samo po pretpostavkama zašto? zato što ne poznaju Allahovu riječ takvi su jeli. Dakle, kada govore, jel, ne poznaju značajnje, već, dakle, citiraju, kao što su <coughs> havarži za vrijeme Alija, radijallahu talan, govorili riječi istine, la hukme illa lillah, nema suda osim Allahovog suda, hak, najveća istina. Međutim, jel, kako su to oni tumačili? I kako je, jel, zaista ko se vrati na Fethul bari od Ibnu Hajara, gdje je posvetio dobar dio, dakle, govor o havaržima, jel, jer je imam Buharija govorio o tome, jel, u poglavlju, o Havarđima, zatim Ibn Hađar to, jeli, prokomentarisao i je spomenuo druge brojni brojna predanja, zaista će, dakle, vidjeti da pojedinih ti osobina ima, jeli, prisutnih kod nas, kod bude. Zato smo mi, uglavnom, kada smo izučavali o Havarđima, vraćali se na Fethul Bari, na komentar, dakle, Ibn Hađara, na Bukhari Insahi, jer, dakle, on najdetaljnije tamo govori o njima. Pa ali, ja radi Allah, hotelan, kada bi se obraćao njima, u mesčidu, I vama je dobro poznato šta je Alija Radjel Lahtan govorio za njih. Nije govorio da su otpadnici od vjere i slično, već je govorio naša braća koja se izdigla iznad nas, uzohodili se iznad nas. Pa im je govorio o mesčidu, oni su bili iskupljeni, među drugim muslimanima, međutim podjeljivali bi se po ćoškojima. Nisu nikada sjedili ispred, pa ako treba razgovarat, razgovarat. Pa kada bi ono oslovljavao, oni bi dobacivali iz ćoškova. Kada bi on govorio, oni bi dobacivali s ćoškova i također. Danas na predavanju imamo sličnih ljudi. Nešto što se čovjeku ne sviđa na predavanju, dobacijota iz ćoška. Dođi pa da razgovaramo, jele, da pogledamo dokaze jednih i drugih. Pa je Alija radijelullahu talan e, govorio o njima, kaj su njihova prava. Kod Alije radijelullahu talan. <kuh> Zatim, dakle, od tih osobina, vi dobra na licima, da se na njima primijeti salahijet, Da su dobri ljudi, međutim, dakle, njihovo objeđenje, jeli, je sporno i kako. Pa se prenosi kako su oni ulazili, kada su ulazili u Medinu, kakav je njihov bio izgled. Jeli, da su njihove ruke zadebljale, njihova koljena da su zadebljala od srždi. Njihova lica traguje srždi, bilo je na licima. Međutim, jemru mm. ku ne mine din, kema jemru ku sehumu njaranje. Ali su izlazili zvijere kao što, dakle, izlazi, jeli, jeli, ova strijela. <takujem> Također, nerazumijevanje vjerje. Niko od ispravnih učenjaka, počeoši od ashaba, nije bio među njima. Niko od ispravne uleme, dakle, nije u njihovim redovima. Izlazak na ulemu, dakle, govor o, o uleme. Jeli? Pa, Bimbaz, kažu, nevjednik, Albani, davni dana, među prvima, kažu da njega da je nevjednik, Šehu Semin, Salih Auzan stao u odbranu Taguta, u Taguta, Abdurrahman, Berrak, e, Morđija i slično, današnji koji govore o tome. Zatim, nepoznavanje sunneta, pa imamo na pojedinim mjestima braću, sad kad se desilo Allahum sta šta znači, dakle, kad čovjek neće umjeren put. Kada je bio Ramazan i završio Ramazan, i treba, dakle, bilo je ono malo razke. Hoće li biti? se poklopiti sa Bajramom ili slično? Na pojedinim mjestima braća kažu, dok ne vidimo mlađak, mi ne prekidamo s postom. Pa su još četiri dana postili nakon bajrama. Zašto? Ima hadisi, jel tako? Kada vidite mlađak prekinut. Međutim, imaju i drugi hadisi. Imaju drugi hadisi. Nadopunite se, 30 dana i halas. Možemo, dakle, post samo još jedan dan više. I šta drugo? Ali četiri Habibi... Niko nije rekao da šarijatski mjesec ima 33 ili 34 dana. Ne, dakle, kada govorimo, ehli sunet el kada govori o jednom pitanju, sakupi sve hadise, ne uhvati se za jedan hadisi, idemo. Zatim, brza promjena i osjećaj, danas jedno zastupa, sutra drugo zastupa, jer nikada ne možeš da budeš načisto sa takvim ljudima. Zatim žurenje sa iznošenjem propisa o neistom snaga, grubost, oho, osorost ili takvi stavlji i svakako ova osobina koja je bila prisutna od početka havariža da napadaju muslimane a ostavljaju nemuslimane. Napadaju muslimane, govore loše o muslimanima i stjeravaju ih iz vjere dok nemuslimane su čisti od njih. Nadiraju. kao što su ovi ubili Abdullah ibn Hababa ibn Arata, njegovu suprugu, čak dakle na takav način izvadili njegovo dijete, a zatim kada se je vraćali sa tog slučaja, prolazili su kroz bašću jednog od zimije, dakle nevjernika, koji je živio u toj muslimanskoj sredini, muslimanskoj zemlji, pa su uzeli datulu koja je bila opala, koja je bila spala. Uzeo datulo i pojeo, a zatim prišao mu drugi opalio šamar kaže, trebaš da pitaš ovog zimiju, smiješ li da jedeš, to je ili ne smiješ? Ovom ubijaju muslimana, ashaba, ženu, na tako surov način, i dijete, a ovamo, jeli, pa druge prilike, udari o svinju, pocijepao u koži svinju, kaže, moraš da platiš odkupljinu, ne vjedniku. Raspravljaju da li krv komarca kvari avdest ili ne kvari avdest, a ashaba ne muslimani sigurni od njih, dok muslimani doručak, ručak, večera, doručak, ručak, večera. Zatim od smutnji koje su se pojavile, jeli, i ostaće svakako dio tih smutnji, jeste i, dakle, ovamo tezilska akida oko stvaranja Kur'ana, halkul Kur'an, ova fitna pojavila se u vrijeme Abasija, jeli, do mišljenja zastupao je halifa mamun i podržao svoje mišljenje i branio svoje mišljenje sabljom, zatvorima, mnogo ulema je dakle pobio, još više je zatvorio u zatvore kao što je jeli, bio slučaj sa Ahmed ibn Hanbalom rahimehullah koji je 28 mjeseci proveo u zatvoru zbog branjenja istine. Pa su mu se priključile džahmije jeli, i drugi u odbrani njegovog stava dakle uloga mu na halife. I, dakle, od smutnji koji se nisu dogodile, jesu i smutnje ahlas, sara i duhejma. Šta znači, ako mogu da sljedeći puta ćemo govorići. Ahlas, <hlas> <hlas> <hlas> fitna smutnja koja će svakoga pogoditi, svakog se predržavati. Stoji, dakle, u pojedinim hadisima dopunjenje da će biti harab <hlas> wa harab. <hlas> <hlas> da će biti rat, ha, harb, harb, ratovanje. Svejedan će učestovati i harb i svejedan će biti uništen, njegovi metak ili porodca ili kuća ili slično, dakle, pogod će svakog. Zatim se dolazi e, iskušenje, fitna, smutnja, radosti, kada će se radovati ili muslimani, jer su izašli iz ove prethodne, riješili se ratova, riješili se uništenja, onda će živjeti u izogbilju blagostanju, i zaboravit će. zašto je onda smutnja fitna? Ha? Čovjek bi zahvalio Allahu, izašli smo, riješili se, balaja. Ne, ne, pogod i blagostanje, pa će zaboraviti na Allaha, na spominjanje Allaha, i njemu pa će drugo tumačenje radovati se još tome nevjernici. Tako u njihovom stanju. Zatim će ponovo se desiti ova fitna duhejma, koja će također jeli, svakog pogoditi, o čemu ćemo ako mogu da dalje govoriti. Sada قل قل هذا استغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم